Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Vassalatu vassalamu ala nebina muhammad Valla alihi wa sahabihi e gjmejn Mabal Në dyrëse në fundit fikut Falëm për desa qështja mërësirës Ciklit mësëral Dhe pasaj autor i vazhdojnë dhe trekon Se po i sëshëron Lohet e gjokut Po kur gjokut lohet rritët që është Për i ciklit mësëral Dhe pasaj autor i vazhdojnë dhe trekon dhe kur nuk lagaritët dhe sëpari autori fillan me fillastaren pra gruan e cila ka filluar sëpari të këtë të këtë pra të të vijet cikli mestral dhe sëtë të më pëtëda e të të gjlisu aqallëhu thumë të ghtësilu vë të salli fillastare dohet të ullit pra qëllimi të ullit është mos me falëna mazë dhe as mos me agjeru dhe gjitha gjërat tjera që nuk i lejohet tjive, praj të veprojnë gjatë përmuajshmës të saj, çat ciklit menstrual. Ato thotë fillosoria duhet të ulet pa të qendroj sa është koha më pak e ciklit menstrual. Pastaj duhet të lahet, pastrohet dhe të falet. Pra fillestare lëvërit të ajo që sapo ka filluar të të vijë cikli menstrual. Qoftë e re, nëse është e re në mosh, pra e vogël, apo që është e rritur, po mëmë moshuar mirë po. Kjo është hera e parë që ka filluar të vijë cikli menstrual. Po një kohë nuk i ka ardhur, pas sa i ka filluar të vijë edhe pse ka rrit një mosh më të madhe. Dhe autori po thotë kjo duhet të çëndroj para të mos falet e kështu me radhë, sa është periudha apo koha më e shkurtër e ciklit mësëral, e që si pas me dhej bit hambeliqë, shërëgjemi shpegun dhe se të galu me është një ditë e një natë, pra 24 orë. Pra, kërë t'i gala 24 orë, a tëra e duhet të lahët, të pastrohet, edhe të falet, edhe nëse nuk i ka ndërprej gjaku i ciklit mësëral. Edhe nëse nuk i ka ndërprej gjaku, a e duhet të pastrohet edhe të falet. Këta djetarë, të me dhebet hamilie ka nërsejtu mëndimin e tyre duke të thënë se kjo koha me pak të ciklit mësral është e sigurt që është gjak i ciklit mësral. Kërsa e që, që shtohët, do në detet që jenë më shumë, pa se sa një detet dhe një nat, atë, pra atë gjak jemi në dëshim, pa është prej ciklit mësral apo jo. Përndaj e ka për obligim që të qëndroj pra të ullet, që është të mos falet, mos aqjera e kështë më radhë, vetëm sa është kohë e me e paket e siklit me sëraljë. Dhe kur pëllet autorit që masit të kalon kjo, pra njësit e katoroshi i par, ndod të pastrotet edhe të tlahet edhe të falet, po për qëllim është falet në amazit farse. Për qëllim është falet në amazit farse. Edhepse për i fjalve të autorit mund kuptohet që e ka për qëllim edhe në amazit në filet. Mirë pa është kjo qëllimi autorit, nëse kjo është qëllimi autorit, pra nëse kështu kuptohet për i fjallëve të ti, atër kjo me ndimë është të dobet, nga se gruajën në këtë rast, pra do të afalë në amazin, në vetëm nga kuptimi ose aspekte që që qëtë ehtijat në gjo në arabe, ose në terminologjin islamet që është për qëllim nga si, si mas të siguris, pa vetëm nga aspekte që kjo është maja sigur për fejnë Andaj përderje sa është të atore ka jo për detyrë që të kofizohet edhe t'i faljë vetëm farzët. Gase në originë pronesensë, kë gjak logaritet që është gjak i mes racionove. Mirë po përderje sa është të dyshëmët, atërra jo do të faljët, po përbën qenë me sigurët për finë e sojë. Dërse soj përket namazëve në file, nuk ka pra këto masë sigurisë. Pra, nga asnjëri, siç e dini, pra nuk bën mëkat nëse nuk i falna fillet. Prandaj nuk ka nevojë se këto, me thënë falin na fillet, gjasë kjo është më e sigurt për feinton. Prandaj, po, çka duhet edhe të kuptohet apo të shpjegohet dhe interpretohet fjalët e autorit, ku po pra thotë se ajo duhet falet, por për çellëm është falen namazet force. Gjasë për namazet force ekziston rreziku që njeriu nëse nuk i falë dhe i praktikis, po tlogaritë që i bën mëkat të Allahut subhanahu pra, taala. Për ndalën për në filë Gjithashtu, ajo do të agjeroj Për alëpse Autorek të nuk për përmand Mirë po do të agjeroj Për agjerimin që e ka obligim Për shamu nëse Zakon i saj Filon të vje në Ramazan Atëra jo do të tullet Për të mos agjeroj Njëtit e njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë nj Për fejnë e saj <coughs> Pasaj autori e vajtën thot Fejnë në këtaja Eli e kësëri hi Fejnë më dhun I këtësële të inden këtaj hi Nese gjaku Ndërpritët Nese gjaku i saj, saj Ndërpritët Sa është Kohë më e gjatë E ciklit mësëral Apo më pak Atare e duhet të lahët Kër të ndërpritët gjaku Po koha me e gjatë të ciklit më sëral, si pas me dhe hejbit, hambeli, është që shë kemi përmendirë se të kalu me 15 dit. Ta nëse i ndërpiti e gjaku, masi të i bënë 15 dit, pas ka fillu me rrëdhen, edhe nuk i ndërpiti e dhej, sa të i, i bënë bon 15 dit, apo dhe më pak, për shambull 10 dit, mirë po që nuk zëgjatë më pak se sa një ditë e një natë. Ka se si pas me dhe hejbit, nëse është më pak se një ditë Atër kjo, po thët, autorit dohet të pastrohet i pastrohet kur të i ndërpritë të gjokë. Dohet pastrohet edhe të të latë edhe njëherë. Ne këto, spari, këna me me i shpjegu regullat edhe parimet e medhebit e hambelli. Qështë pëjsi e lë autorit, më një që me e kuptu se është, ose cilat janë mendimet e medhebit në, në këto qështje. Dhe në fond, do të apërmendim se cilë është mendimi majsat. Dhe këta që po përmendim autorit mund të sharojmë edhe ta ilustrojmë për mes një shambullë. Për shambullë, një grua i ka arët si glimës rarë për është filestare edhe nuk u falë një ditë e një dërë. Pastaj, po dhe të autora e dohet të pastrohet, të lahat edhe të filloj të të falë farësit edhe të agjerimin obligativë. Pastaj, në gjako është ndërprirë s'është kohë më e gjatë që mund mund të zgjasë cikli menstrual. Apo më pak, për shembull, është ndërprerje kur i ka mbush 10 ditë. Në këtë rast, otomotorë bëhet ajo do të lahet edhe një herë. Por përqëndrsiohu po të lahet ende pitahe kur të ndërpritet tash do të mulohet edhe një herë. Por në këtë rast do të mulohet edhe larja është obligative. Ka se ekziston mundësia që do të thotë Gjakoj që li ka vazhdu të rrjell Ma shumë se një deteninat Më logarit që është Me, me qenë për menstruacionëve po, kër, kër është pasru herën e par Masë një deteninat e ka qenë vetëm që është si Ma se sigurisë për finë e soj Ma se sigur për finë e soj Mirë po tashtë Herën e dytë do të më la Edhe një herë në formë obligative Pa po, si pasë autorit Ajo do të la dy herë Ka po, herë a parë kër të imbush një deteninat Kërse herë a dytë të hëtë kur ndërpri të ndërpritë të gjokë. Për e marëm, për subëzojna që jemi në mujnë më harëm, pra këto qështja, do të shpjegohen e do të kuptohen si pas mujnë vehenorë, që shkimi thonë edhe më harët, jo si pas mujnë ve tonë, që i kemë pra të djelit. Për subëzojnë që jemi mujnë më harëm, ose gruja, pra ka qenë mujnë në ma harëm edhe, mujnë më harëm ka veprun kë këto ciklet mësojnë fillimisht herën e parë dhe ka vepruar këtë mirë. Pastaj e njëjta gjë ju ka përsëritur në muin Safar, muin që vjen pas Muharrimit. Edhe ka vepruar njëjtashtu siç ka vepruar në muin Muharram. Pastaj ka ardhur muaji i tret, e c është Rabiul Awal. Edhe ka vepruar në të më njëjtën mënyrë siç ka vepruar do thot në muin e parë, muin Muharram. Ra nidat e nat nuk u fal, nuk ka xheru, është thonë radh, pastaj është pasru, ka fillu me falj, ma e gjëru, mirë po, pasaj ju ka ndërprej gjokën kër i kam përsh dhe ditë. Ashtu që e përmenu më gjatë shamblin. Këtë rast, është pasru a është lëadhe një herë. Edhe ka fillu mu falj. Pra, këto kem e, e kemi praqështën kur asaj e një të gjëjo ka përsërit 3 herë radhazi. 3 mujë radhazi. Nëse përsritet tre, për e një të gjë tre mujë radha zë, autore thotë fejnë të kerrëra thëllatën, fejnë. Nëse përsritet e një të gjë tre mujë radha zë, atëher kjo lovaritët cikil mesral. Fa, kur përsritet e treher radha zë, që shë përmanëm shamullin ma lartë, atëher zakon i grua së lovaritët që është dhjetë ditë. Nga sa dhjetë ditë, triher radha zë ju ka përsrit e një të gjë, pra e ka ndërprej gjokën e ditën e d Soj për këtë do thot në ditve ose namazëve që kanë qenë pas ditës parë, pas në 24 roshet parë, dherën ditën e djetë, ka se si që pomë, autori, për ma autorë bëzajet do të më falja, do të më agjeru. Dhe këtash, do thonë neve në bë e qartë që ato kanë qenë ditë të ciklin me sralë. Autorë e vazhdanë thotë, o ta këtë dhejma vajgjabë e fihi. A tëre e, e, e ka obligim i bë kazo, po mi... mi kompenzu ato vepra që e ka obligim mi kry gjatë këtyre dëtve. Për shambull, pra, që ka obligim i bo kazo, pra për gruan me sikil mësral, që kemi përman, e ka obligim i bo kazo e të majgjerimin. Tërsa saj për këtë namazit, edhe pse dhohon, namazin nuk ju pranun, nuk ju ka pranun këtë ras, nuk ka qenj një sakt, mirë pa jo nuk dohet me bo kazo. Pra namazë që e ka falë, që e ka falë që, fal, që këtyre nënditve. Ajo nuk do të me bë kaza. Nëse gruaj me sikil mësural, nuk e ka obligim namazën, dhe nuk e ka më katë nëse nuk falët. Dhe ajo pra, e ka vefru namazën, ose e ka falë namazën në këto dhe, nëndit, se adhurim daj Allah, sëmë të alë dhe për me, fene, me, me qenë me sigur për fejnë e soj. Dërsa soj për këtë agjerimit, ajo do të me bë kaza, do të me kompenzu, nga se nënd për thonë këtë ras aso ju ka bëha qartë që ka agjeru gjëtë ditëve të ciklin mësëral. Edhe agjerimi pasi që e dim nuk pranohet kur gruja është me ciklin mësëral. Proke këtë jo është nëse supëzohet që ajo e shambulli që përmenu ma lartë ka ndohet gjëtë mujtë ramazonit. Pëda e autori për po thotë, më të të gëdhë i mëve gjëbefi, e ka obligim i pokazo ato vepra që e ka obligim mi kry gjëtë këtyre ditëve, Pra qëllimi është da e dhurim që e ka obligim me e falë kora e është me, me, me, me kry pra ose pra e ka obligim me kry gjatë ciklin mesural. Edhe pse, dohana e në disa raste pra qështë është e agjerimi nuk i pranohet, nuk është një sakt. Për dhe e sa e kryin me ciklin mesural, pra këllu asë nuk i pranohet agjerimi mirë, pa e ka obligim me bak kaza. Pra kjo është një rejull një parim në cilin ka përmend autorë ose e kanë përmend pa dietarëm edhe hebet hamil. Pastaj nëse supozohet që ky ë cikël ose gjaq i cili ky gjaq mesral nuk përsëritet në këtë formë 3 herë ose 3 muj rradazi. Për shembull, në muin e parë i ka or 10 ditë. Në muin e dytë 8 ditë. Në muin e tretë 6 ditë. A tërcela për i këtyre, këtyre, këtyre numra në logaritet që në gruja dhëtë dhë me mërë për basë që është, pra në këtë rastë cikil mësral, është këj fundit, pra 6. Pra 6 ditë, në tarëmën a e logarit që e ka, pa a deti sajë, se zakon i sajë, është gjatë ditë që gjithdo mujës se si cikil mësral. Nëse në mujën e 4 për sëritët, pastaj 8 shqipra, edhe kështu pastaj për sëritët, do thotë, 3 herë, atër zakonit saj logaritet që është të ditë. Dhe se në mujnë e pastë për sëritet që është pra, e, 10 ditë, edhe pasaj bëhen pra, 3 herë rada zikë ka 10 ditë, atër logaritet që zakonit saj është 10 ditë. Pra si pas, regullet që e kanësilë autori, gjdo gjë që për sëritet, ose e, gjdo numër që për sëritet 3 herë, aja logaritet që është jënë ditët të zakonëshme të ciklin mesural për gruan. Pasaj autori e vazhdojnë, وإن عبر أكثره فمستحاضه. Nëse rjedhën e këtij gjaku, po ket kemi duhet të fol për gruan e cila është fillestare, pra po që sa është hera e parë që ka filluar më pas ciklin menstrual. Po nëse e kalon ë kufirin maksimal të ciklit menstrual, atëherë ky gjak llogaritet që është istihada ose kjo grua quhet që është mustahada. Po qysh tham, kufiri maksimal sipas medhhebit është 15 ditë. Pra, nëse kalon ma shumë se pësë më ditë, atër edhe të filestare edhe të aja të aja që ka e, cikl të regull, përmi pësë më ditë loa rritë e që është istihadë. Pra, rjedhje e paza këndshme. Istihadë është rjedhje e paza këndshme. Shemulli për filestaren është, shemull një grua, një grua, një grua fillua, ka filluar të vitë ciklë menstrual herën e parë, edhe ka vazhdu, deri sa i ka kalu, së më ditë, pa në mujnë e parë. Dhe kjo përderi sa është filastar nuk e ka një zakon të më hershëm të i cilit mundet më referu dhe më bazu. A tërë kjo dohët logaritët që është si pas me thejmë dhe pas që është mustehada edhe saj përket, praksaj rrjedit të që regullt ose të pas zakon për para vete saj e ka dy mundësime vipru ose i dohët i ka dy zgjedi njonën do të me vepru. E para është e arabishtu vëtë të mizë, pra me bëtë dalim mes gjakot, mes gjakot, pra me pasë një, një shajnë dalusë. Kjo është shajnë e veçanë, që e dalon gjakon për gjakot. Edhe dhë dhëtë është, aje që loarite si shajnë e përgjëshme e që është mi u këthy zakonit që është të shumica e grave. Mirë po, Ajo që është me e veçan, zakonisht e jepët për parësi për asoj që është e përgjithshme. Po, qëka logaritet, ose pse gruja ka rjedhët pazakonshme, po që në fekë quët istihadha, istihadha është kur gruja si ndonë ndë një lëndim në venat që janë në pjesën e pëshmet të mitrës, edhe pasaj pra rjedhë gjaku. Po, pi venave që janë në pjesën e pëshmet të mitrës rjedhë gjaku, kjo që quët istihadha apo kur gluja lëndohet në në ato venëndon do një smundje apo do të thonë arsye tjetër që mu lëndu vena të cilat janë në pjesën e poshtme të mitrës edhe do të thotë gaku rrjedh dhe dal vazhdimisht atë kjo është rrjedhë jo e zakontshme prandaj quhet isthahha po është poshak një smundje ndodh kjo do të thotë se vena çahon edhe do të thotë fillon ose në njëra pyenave të të mitrës ose pjesës së poshtme të mitrës çohat edhe fillon të rrjedh gjaqu pa ndërprerje. Qose hajdhë ose gjaqu mesral është rrjedhja e gjakut për një venë e cila është në fundin e mitrës. Fondin e thellësinë në fundin e mitrës aty. Kto dy vena kanë emrat e tyra, pra e, e, e, e Arabë, edhe dohom në gjuna roba dhe në gjuna mjekësisë, mirë, po këto nuk na interesojnë. Pastaj autori po e shpjegon Se si me ba dalimin Po thot Finkane badhu demiha ahmar Wa badhu hu Eswede Nëse Një piesë e gjakut saj është i kuq Kurse piesë e teter është i zi Pra Këto atori po na Po na jep vetëm një Prejshenjave që e dalon gjakun E, e, e ciklin frat për gjakut Të isti hadës E që është në gjyra apo na e në ndallim se se si, me gruaja më e njohur dhe më ditë se kur është gjaku i ciklit menstrual dhe kur është pra gjaku i stihatos. Mirpo e vërtetë është se këto dy lloje gjokut i kanë katër shenja që dallojnë mes vetë. E para është kjo që po përmend autori që është gjaku. Pra gjaku i ciklit menstrual është i zi. Kurse gjaku i stihatos është i kuq. Tjetra është që proshania e dytë është ë sasia trashësia e, sasi, e gjaku. Po pra, gjoku i ciklit menstrual është i trash. Kurse gjaku i stihadës është, do thotë ë është i butë, është i lehtë, do thonë nuk është i trash, është i holl. Po nuk është i trash, më pra, i proshti i holl. Shkanya e tretë është era. Po pra, gjoku i ciklit menstrual ka ertron. Ka er, do er, thonë që çelbur. Kërse Gjako ishte hadhas, dëhon nuk ka erëfare. Dëhon nga se është Gjako, i zakon shumë që i delë prej venës. Pra Gjako i zakon shumësikur kër prehesh për shamu ndorë ose dikën tjetër, a e nuk ka, ka erë. Edhe shenja 4 të është në piksja, ose koagullime. Dëhon Gjako, i ciklin në sralë, kër delë jashtë, pra e nuk koagullohet, nuk në piksit. Gjasa i realisht është koagullu më ranë në mitërë pastaj ka donon ka spërthye dhe ka ka riell, ka dalë jashtë. Prandaj nuk mpiqse, ose nuk agulot edhe një herë tjetër. Kur se gjakun ishte hodhas, donon ai kur del jashtë, donon të fillon pastaj mu koagulon. Ka sor gjak i venës. Kështu kam thon, donon edhe ë mjekët bashkëpor, mirpo për kët ka thon shën edhe vet pejgamëris sallonas. Sa ka thon për gjakun ishte hodhas është inahu de muir kur gjak i venës e a dihe dohën që Gjako i vene s'kordel jasht, mas një kohën me njerë fillon të hëtë kagullot. Përna e autore bëhët nëse një pies e Gjako të është e kosh, kurse në ditë e tjera është i zi, o jam ja abur e këtë të rëhu dhe nuk, nuk rjedhë në kohën që është kofiri maksimal i ciklit mësral, po qëllimi këto është Gjako i zi, që e konë gjyri në zizë, nuk rjedh ma shumë se se që është kufiri maksimal i menstruasoneve e që thamë është 5 më ditë si pas autorit. Kasi nëse e kalon kufirin maksimal, atëherë, ajë nuk logaritit si gjak, po nuk logaritit si cikil menstrual. Por qambull, nëse një grua, një, një grua filanë mi, mi, mi rjedh gjaku, edhe rjedh 15 ditë radazi, ose më mirë me thonë rjedh 25 ditë radazi, Pe kytrën 25 ditëve, 28 është gjak i zi, kurse 5 ditë gjak i i kuq. Sipas autorit apo sipas mehdhe ibn Hameli, ky gjak uji zi këtu nuk nuk është cikël menstrual. Nuk ka gjak i ciklit menstrual, a nuk nuk mundet me çën. Pra hyjesa e ka kalu kufirin maksimalin që është 15 ditë. Prandaj thotë për thotë nëse nuk nëse nuk nuk e ka lënë kufirin maksimalin. Wala min kus an anqal an aqlih idha nuk rjedhë ma pak se që është kufiri minimal i cikli mësralja që është një ditë e një natë, që është e thamë dheritash si pas me dhejbit e, të hambelive, fe hua hajduha të gjlisuhu fi shëhri thanë. Atërë thotë këta e logaritë që është cikli mësraljë saj, po e mërë si zakonë saj, edhe një të ditë pastaj ajo dohet të i marë për bazë edhe të logaritë si cikli mësraljë në, në mujin e dytë muje në mujën e radhës që vjen. Po fillostoria nëse e thot që në ditën e parë më ka ardhur gjak me ngjyrë të zej. Mir po pasaj ka filluar me rrjedh 20 ditë radhazi gjak i kuq. Atëse pas autori në kët rast ajo nuk do të ta marr për bazë dallimin me stilin e dy ngjyrave që është te gjakut i saj. Qase kjo nuk lagarit e që është cikil mësral, pra arshtu e se ka zëgjot ma pak se një ditë e një natë, ma pak se një zë dhe katë rrë, da hën vetëm ditën e parë, mirë po nuk ka vazhdu me, me rrjet një zë dhe katë rrë. Mirë po nësa e o thotë që në ka orë gjak i zi gjasht ditë, pasi pas që jam dhe që e përmanë në më lartë. Po një zë dhe ditë ka vazhdu, mirë po gjash ditë për këtyre, i këtyre, një zë dhe dhe ka, ka qen nuk ka rjedh ma pak se sa kufiri minimal që është, edhe nuk ka rjedh ma shumë se sa kufiri maksimal, pa që është pësë më ditë. Kërse pjesë e tjetër e ditëve që ka, rjed, ka vazhdo me rjedh gjaku i këq, kjo istihad, pa vazhdan, istihad, ësht, që vëtë istihadë, për rjedh e pazakunshme. Pasaj vazhdo në otuar i thotë, pa që është thamë, vëll ahmaru istihadë, kërse pjesë e mbetër është, me më në gjyrë të buqë e vëllogaritët, që � Ka adet e ghali belhajt Nese gjaku E cili rjedh Të gruja Ta të, të filasari është fjala Ajo dohet të ullet pra të qëndrajt Mos falet, mos agjerajt Sa është e, zakoni I përgjeshëm të grat I ciklit në sral Pa ghali belhajt Dhe është aje që Zakonisht është të grat E kjo është 6 dit ose 7 dit Ose 7 dit po zakoni është e gratë cikli nuk zgjat më shumë se 6 apo 7 ditë apo më pak. Kjo është shumica grave. Për atore, të e, mez, e për të, shumica grave. Meri, salam, thon, e, yedi, e 7, po ndaj autori thotë më e merr për bazë to zakonin që është shumica e grave. Nga sa the pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë tahayyudhi fi ilmillahi 6 ose 7. Pejgamberi gruaja e cila ka pasur kështu probleme me rrjedhën pas zakonsh apo me istihadha me istihadha logaretë në dijen e Allahut 6 ditë ose 7 ditë edhe ato konsideroj si me sikil mësrali. Pra artyja për këtarëse, kur njeri është në pamunësin e ti, me dit një gjithë të saktuar, atërë do të këthehet të lojë i ti. Kjo, kru, kjo grua në këtë rast, ka që në pamunësin e soj me dit se kur e ka, kur është sikili i soj mësrali. Kështu e që do të më këthytë pra të lojë i soj që jënë gradë për gjithësi. Çfarë sot autorë, mirë, po e saktë është se ë grocëla duhet të më marr për bazë këtë rast, që me me konsideruam pra si zakon soi. Për për për shumëjtë e saj janë gratë e tafrata e saj, po grocëri kon në, në afërsi, po motrën e saj apo nonën e saj, e kështu me radhë. Jo më marr përgjithësi zakonin, po ç'është shumica e grave. Ka se gruja zakonisht pra ma shumë i përëngjan gravet që i ka tafërme, pa që janë të, të familjës e të farefisit saj. Dhe jo dhe më thonë zakonit të shumicës e gravet. E atuar i po thotë kështovë vepran në në këllisharë, kështovë vepran në gjdo mujë. Gase dhe thotë zakonit të shumicës e gravet është që ato dhe më thonë vetëm një hergjat mujt ju janë cikli mësral. E argument për këta është edhe Ayat 298 në surën Bakara, Allah subhanahu al wa ta'ala thot: "Mul mutallaqat wa yatarabbas nabian nufsuh inne thalathata quru." Gratë të shkurorzuara do të presin 3 cikle menstruale. Për 3 muaj, 3 cikle, doon për çdo muaj Allah subhanahu wa ta'ala ka llogaritur çësht një cikël. Pastaj në surën Talaq, në vjetën e 4 thot: "Mul la'ija isna min al-mahiyil min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathata ashhurin wala ilam yahidhun." Sa i përgjatë aty në atyle grave që pajojn dor prej ciklit menstrual. Edhe keni dyshim përpara për idetën për kohë pritjen e tyre, masë se të shkurorëzohen këto më radh, atëherë thot kohë pritjes së tyre është 3 muaj. Pa, njaj të për njëjtë gjë vlen edhe për ato gratë që farë nuk ka filluar, por që tju vihet cikli menstrual. Për Allah subhanahu wa taala në këto ajete, për çdo cikël menstrual ne ka caktuar një muaj. Dhe kjo është, do thonë ajo që është zakoni të shumisë agrave edhe kur e llogarit gruaja që është fillimi i muajit të ciklit menstrual, pra e llogarit në fillim kur ka kur ka filluë mi rrjedh gjakun, mi rrjedh gjakun, kjo është fillimi i muajit. Prandaj se e, dita e parë kur ka filluë mi rrjedh gjakun është dita e 15 pra e muajit, atë ajo ajo llogarit që është po e llogarit ciklin menstrual që është prej ditës së 15 të çdo muaji. Prandaj nëse themi që është e, 7 ditë Atër i bje dhe hot 5 mëjt edhe 7 Deri në ditën 22 Nëse thejme që është 6 dit Që shepam për hadithë Që me e samsa 6 ose 7 dit Atër deri në ditën 21 E kështu më rrë Po kjo është e, Për gruan që ka istihadha Pra enda e më ndërimi duke folë Për atë gruan që ka istihadha Pra edhe simeve pru në gjdo muj Nëse aja e haron ditët e saj Ose jo, mërë të vërtet e haron E dhe nuk e din Kur i ka artë cikli menstru Po ai kaun apo nd ka luamun ai ka cikli menstrual në ditën e parë të muajit apo në ditën e 10 apo në 20 e kështu marad, atare unë këtë me radh atar jon këtë ras duhet me llogarit ditën e parë të çdo muaji simas së sigurisë për fenesoj pra po ç'është më e sigurt për fenesoj gjela këto dispozita që po për i përmend nuk janë vetëm për shkak të namazit mir po jo këto dispozita do të të din për shkak të gjitha atyra dispozitave që ndërlidhen edhe ndërtohen në bi qështjet e ciklin menstrual ose në bi ditët në cilat logaritet gruja që është ose gjykojmë që ka ciklin menstrual apo nuk ka ciklin menstrual po gjithën dispozijat që ndërlidhe me ton namazë, agjerimi, pasa i mardhani e tintime me burën e kështu më rad pa në nëse themi edhe gjykojmë që këtoja në ditët ciklin menstrual, atër gjitha dispozijat vlenë këtë rastë Nëse themi që këto janë ditë të pastërtisë, paqë po gruaja nuk lahet gjatë me ciklin menstrual, atëh të gjitha dispozitat e pastërtisë vlenin në këtë rast. Po ndërton dhe bazoon bi bi, bi kët vendim apo gjykimin ton. Po, po përmbledhës, gruaja fillestare që është, që është ka është mustahadha, paqë po ka rryelë të pazakonashme, sipas autorit, <coughs> pra duhet me vepru, spari me të mizë, pro me e dalu në gjyre në gjakut, apo ato dalimet që i përmanëm, katër dalimet që jënë mes dy lojeve të gjakut. Nëse nuk mundet me e dalu, atër, si pas autorit dhëtë me vëpru në basë të zakonit të shumicës e grave. Edhe me logarit 6 apo 7 dit. Pej ditës e par, ose ko ose par, kura e ka pojë gjakun. Edhe logarit për gjdo muj, 6 ose 7 dit. Nëse e harron, Atëherë, <coughs> pra, harronë kur ka fillu me me arë cikli më sraljë, po harronë ditën, atëherë e logaritë ditën e parë të gjithë dëmojë hënorë. Ditën e parë të gjithë dëmojë hënorë. Edhepës, a thamë, e, sa tham, e saktarë që këtë rastë <coughs> nuk e merë zakonin e shumitës e grave mirë, po e merë zakonin e grave të familjes e sajë, se farefisit e sajë. Pasaj, <coughs> autori vazhdanë thotë, hë... <coughs> vëllë mustahadha lë muatadetu, vëllë mu mejjize të zhli suadet e ha. Soj përket gruas që ka istihadha, mirë po që e ka një zakon të ma hërshëm, po që e ka pas një cikil mëstural të regullt, ma hërshëm, para se me indolë pro kjo smundi ose kjo istihadha, edhe nëse e dalën në gjyrën e gjokot, ajo do të me marë për bazë pro zakonin e sajë. Edhe nëse e dalën në gjyrën ë dy dy lloje të gjakut ajo duhet më marr për bazë ë do të thotë zakonin e saj. Po pra, zakoni i saj para se qysh thonë mos provu me kësmuën e istihadës. Për shembull, për këtë është një grua, për shembull ka pas një zakon të saj cilën më së rastit është kanë tregullt, pa probleme, s'ka pas, do thonë pa rregullsi, edhe ka pas 6 ditë në fillim të çdo muaji, honor. Pastaj është provu me këtë smundje në istihadës. Edhe ka filluar pra rrjedha e gjakut, edhe ka ka vazhduar në shumicën e muajit. Por nuk u ndal me këto 60, mirë, por ka vazhduar, edhe ka rrjedh gjakun shumicën e muajit. Atëherë kjo llogaritë që është grua mustahadha që e ka në zakon të rregullt për më herët. Gatrast, pa çur palët autorë sa i thënë që çdo muaj kur vjen, atëherë të duhet Mos më fal, mos më agjërua kështu më radh. Në fillim çdo muaji deri në ditën e 6. Autori bëhet të volëm umëjëza edhe nëse e dallon ngjyrën e dy dy dy lloje të gjakut. Po kur bëhet ato autori edhe nëse këtu po na jep shaiçi për këtë çështje ka mos më pajtim mes dytorë. Mirpo autori bëhet ajo dohet me marrë për bazë zakonin e saj që ka thënë para shtyllës. Edhe nëse dohon e dalon gjaku në ciklë më sëral për gjakët e istihavës. Por shambull, një grua që ka pas një ciklë të regullt më sëral, edhe ka qenë, të thonë, fillim të gjdo muje dhe rinë ditën e dhjetë. Mirë po, dhe ditën e njëmë dhjetë, ajo vazhdojnë ende me po gjakët zi. Edhe kjo vazhdojnë për shtaj edhe për gjasht dhe tjera. Pasa i vazhdo në ende, më rrjetë gjako, mirë poshtë në gjyrë të kuqe. Po kjo grua, e, e ka pas një, një zakon të regull të cili mësral, edhe këto për e dalën në gjyre në gjakot. Mirë poshtë i pas me dhebit, ajo do të me marë për bazë vetëm zakonin nësaj. Dhe këta kanë argumentu me hadithën e pejga mirës, o nësëm që i ka thonë u muhabibës, u muhabibë e bin Gjehsh, e se në ka pas problemet këtila, po me, me istihadëa ka thënë unë këthi i kadrë me kane të ahbisu ki hajnë datuk. Rë, pra mos u falë, mos ajgjërë në kështë të më ratë, pra ajqësa të ka pengu, pra për i namazet e për jadurimeve, zakoni jëtë i ciklim sral që i ke pasë më harët. Pra për për i nga merës ka thënë këto këtë qështë e po e këthen pra të zakoni. A për së këto ka qenë mundësia që ajo gruha, pra u muhabime në këtë rastë, Eksistën mundësia që e ka, po, e ka po dalimin mes në gjyres e, e, e gjakot, ose dy lojët e gjakot. Po, eksistën mundësia. Mirë po përgjën e mërë nësasom nuk ka kërku këtë sëqarim e shtesë. Përdejtë sa përgjën e mërë nësasom nuk ka kërku pra sëqarim shtes e shtesë prejsoj, epse eksistën mundësia që e ka dalu, kërës gjakojnë sëral, kërës gjakojnë së të hadhas, edhe dëmëhane e këthej të zakoni atë pse sa e kuptojna se në këtë çështje në çdo rast, në çdo rrethon, pavarësisht se të dallon ngjyrën e xhakot apo jo, do të ta marrin për bazë vetëm zakon. Edhe kjo mesela pasaj është, do të them mesela që do të përgjigësohet edhe, pra mëto të, të punohet në çdo në çdo meselë ose në çdo çështje, pra në çdo rrethon pavarësisht se të dallon ngjyrën apo nuk e dallon. Gjasë kjo është edhe një prej rregullave të bazave të fikut. Ju thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka kanë sharrime shtesë për një çështje. Në rastet kur ka pas pos mundësi që çështja që më çen edhe më ndryshe, atëherë kjo meselë do arritë të është e përgjithshme gjithëpërfshisë. Faqe do të merret për bazë dhe të punohet më të në të gjitha rajonet. Imam Shafi, jo, allahum sheroft, edhe gjithashtu është një, një transmetim edhe pema Ahmedit, thonë se në këtë rast ajo do të më marr për bazë dallimin, pa mes ngjyres së gjok dhe jo më mar për bazë pra zakonin. Ëva kanë organumtuar me hadithin e pejgamberit saqem që ka thonë inna de mal haydhi aswadu yurif. Djoku i cili mesral është i ditur i një orë që është i zi. Përkon gjyrin e zezës. Ase rahti hadithit kanë respektim zyrtar është i saktë apo jo? Pandej ka thonë që prejson këto ka thonë për atë që është mustehada, pra që ka e ka kët rrjedhën e pazakonshme edhe gra të cilat, po pa kam pasë kësi probleme në kone për i gamirit, anësëm si që për më në djetar, ka qenë prafër si 17 gra, 17 gra në kone për i nësëm, kam pasë probleme me isti hada, pa me rrje dhe të pasë zakonshme. Pra daj nuk qëndran larkë, që gjithashto që edhe zakonis, i, e, dhe më thotëm, si pasë këtyn e djetar, thon, nuk, nuk është shumë larkë që pasëta edhe zakoni me ndryshu. Pa për shakë, kësë i smundje, saktë istihadit që i ka ndodhur kësaj gruaje, zakoni i saj më ndryshoi por më kalu prej fillimit të muajit në mesin e muajit e kësaj rradë. Edhe argumenti i dytë që e sillen thonë se dallimi është një shenjë e qartë e dukshme, prandaj duhet të marrë për bazë dallimin mes gjyrës së gjokut. Dhe jo domunë të marrë për bazë zakon. Mirpo saktë është edhe mendimi i mëdhëpit Hamelinç që po përmend autori, që duhet të marrë për bazë zakonin. Por çka hadithit që e përmendomë më lart që edhe ndërsa hadithi në cilën janë bazuar i mufshafiu, edhe dietarët që në kanë këtë mendim, qersa kam mos pajtimje me dietarësh të saktë apo ju. Jo. Gjithashtu, më marr për bazë zakonin, kjo është më e lehtë për ruan. Edhe ka më lehtë, më lehtë me në me famëryrë me rregullu këtë çështje. Nga se, dohom, ky gjaxhëzi ose që ka erë të keqe, ose që është i trash, komosi pastaj pa të ketë gjithashto paregullësi ose është regullime edhe të ndryshoj, apo të zhvendosit pra përshamull është në fund mujit pasaj me kalu në fillin të mujit apo me ardhme në dërprerje ga njerë vjen gjak i zinë, ga njerë gjak i kush pra ndaj, përgruan është shumë e fështirë mu bazun në dalim se so në zakon në soj pra ma e letë për ta është që me marë përbaz zakonin që e ka pasë maherët, edhe aty do hëtë Qonë pjesën tjetër me vëpru, sigur me qenë e pasër. Pasaj, thot, autori ma inë nësi nes, jetë haë amilat bitë të mjëzis salih. E nëse e haron, për e haron zakonin e saj gruja. Atë në këtë rast, vëpran me e, e, dalimin i cilë është i vlefshëm. Po i cilë është i vlefshëm, po qëllim është i vlefshëm, për më konsideru edhe më lëgari që është cikil mësrali dhe si pas e autorit, pra, i vla shumë është kur nuk, ku firi minimalis i ti nuk është e, më pak se një ditë e një natë, pra nëse 4 orë edhe nuk e, nuk, nuk shtohët ose nuk shkonë më shumë se sa so 5 më ditë. Për shamull, një grua e ka haru zakonë nësoj, edhe nuk e dinë a ka qenë në fillim të mujit, apo në mest mujit, apo në fund të mujit. Këtë rast, i thejemi që do të me kalu në fazën ose hapën e dytë që do të mu bazu në të e që është dalimi. Gësa e përderi sa ka harru zakonin, atër është e pa mundur që e me vepru me, me zakonin nësoj që ka pasë më hërtë. Këtë ras, ka lënë edhe vepran me dalimin mes gjakot të ciljë nësërvalet dhe gjakot të isti hadhës. Pandaj, kësoj gruë e pra ashtuot për, për ytëja e dhe thuat a ka ndry a ndryshon gjyra gjakot nëso thot po, në pjesë e tij është i zi, një pjesë, do të thonë është i zi ose e ka erën e keqë ose është i trash. Atë rikthehemi që sa ditë, po sipas me themi tash fjalën. Këtu jemi duke folur sipas me dhënë. Sa ditë zgjat që kjo gjogë ku i zi, ose që kjo gjogë ka mirë të keqë, ose që kjo gjogë që është i trash. Nëse thotë ky zgjat 5 ditë apo 6 ditë, atë përgjigjja është se tin ket rast duhet të thot me, me qëndrua dhe musë mu fali dhe musë me e gjëru këto gjatë tyre 5 dit dhe ose 6 dit dhe. Këse pjesën tjetër, pasë trohësh, edhe fali është edhe lari dhe që je e pasër. Nëse thot që Gjokov jenë një ditë vetme, projonis dhe kateduar vetëm një dit, pro 12 torë për shambull, ose më shumë se 15 dit, atëherë si 15 dit, kjo nuk mire të parasysh. Ka se këtë rast të ndalimi Nuk është i vlef shumë që për mes ti me saktu se qëka është e, cikil mesrali Pra nuk është i vlef shumë që më në konsedru që këtë gjakë është cikil mesrali apo jo Pra pasaj autori vazhdo në thot Fa inlem jekun lehat e mjizun Fa galibul hajdi Kel alimet i be më udiqhi Në nasijeti li adedihi E nëse gruja Pasaj nuk asë nuk e dalon gjyren E gjakut Pra mesrali prea ti që është istihadhe Pra, nuk ndryshon në gjyra gjakut të saj. Atërë, thot, ajo do pra, të qëndraj, pra, të mos falj, të mos a gjyra e kështu më radhë, dhe në fund, qërështë që vjegu në fillim, si pas zakonit të shumicës e grave, pa, këtë që ju janë ciklim e së rajlë, e kështu më radhë, pra, shembol është nëse një grua, thot që e, mua gjithmonë në vjenë gjak i zi, ose gjithmonë në vjenë gjak i këqë, e k Autore po thëtë dohet që me marë për bazë zakonin që është shumis e grave që është 6 o po 7 dit. Mirë po që është thamë, të filestarja, ajo do të me marë për bazë zakonin që është të gratë e familjes e sajë, ose farefisis e sajë. Pra me marë zakonin e tyre, edhe me fillu prej ditës e partë e muajtë të honorë. Pra më kthejmë për ditës së parë kur ka filluar me or ciklimi menstrual, nga se këtë rastaja ka harruar zakonisht, nuk e nuk e din kur i ka ka filluar me or ciklimi menstrual. Autori po thotë kjo është një sikur ajo grua gruaja që e den vendin apo kohën kur i ka or ciklimi menstrual, mirë po i ka harruar ditët. Pra edhe kjo duhet me me vepron në të njëjtën mënyrë. Pra një grua që e den vendin ecikli menstrual apo kohën, më thon, gjatë muajit mirë po i ka harruar datat e tij, atëherë dohet do të thot më marr për bazë zakonin që është shumica e grave. Po mos më marr për bazë ë dallimin e, e gjokut. Ose ndallimin e ngjyrës së gjokut apo shenjat të tjera që i dallojnë gjokun e, e ciklit menstruali edhe testit havocs. Për shembull, një grua thotë që zakoni i saj ka ka shenjë që ka gjithmonë në fillim të mojit hënora. Mirë po nuk e dinë a kanë qenë 6 dit apo 7 dit, apo 10 dit, pa e ka harun umrin. Pa e dinë vendin kohën kur ka arën, mirë po e ka harun umrin. A thënë këtë rast, do të më këthyte, pa si pas autorit të, të zakoni shumitës e grave. Pa mi marë për bazë 6, 6 apo 7 dit në fillim të gjithë dëmujit. Pa nga sa e dinë që zakoni saj gjithë po në ka arën fillim të gjithë dëmujit hënora. Mirë po që është sa me sakta është që në këtë razë do të me marë përbazë zakonin që është e gratë e familës e soj. Pasaj po thotë autori vajnë alimet adedehu vë nësijet më udi'ahu min e shëhri vë laufi nësëfihi gjelesetha min ewellihi. Nëse edin, pra e s'jelë meselin e këndërt, nëse edin sa so ka qenë so qen ditët e zakondit e soj, mirë po e ka harru vëndin, po kur i ka nërë gjatë mujitë? edhe nese e, dohoni ka orë në gjysme në mujt, atare e jo dohet të logaris pro ditët e cilin mësral për i fillimit të gjithë dhe mujtë. Pro, gruja, e dhe numërin e ditëve të cilin mësral, mirë po, e ka harru vendin, kur i ka orë, pro, para i ste hadhas, kur i ka orë të cilin mësral, e ka orë në fillim, apo i ka orë në mes, apo në kështë më ratë, pro, nëse ne e pysim, e dhe them, sa so është, në ditët e zakonit të 30 ditë. Mirë po, qysh tham nuk e di në fillim të muajit apo në mes apo në fund. Atë në këtë rast sipas autorit ne iu udhërojmë ato që ajo dohet me ul, por më çëndrua pra, mos mufal, as këto me radh, mos me agjëru, çellim të çdo muaji sipas zakonit të saj. Pra ditëve që i ka ditë më haras, ditët nuk i ka harruar në këtë rast. Autori thotë po edhe nëse është në gjysmën e muajit Edhe nëse është në gjysmën e muajit. Pra edhe këtu kur po thotë autori, edhe nëse është tregon se po jep shaj që ka mos pajtim me zgjetoren këtë çështje. Pra edhe nëse e din që e ka pasur në gjysmën e muajit. Mirë, por nuk e din se në cilën ditë prej gjysmës së muajit. Pra ka qenë në 15 dit, ditë, në ditën e 15 apo në ditën e 20, nuk e din. Atë në këtë rast autori po thotë, kjo duhet me llogaritë Edhe me me me fillum me llogaritjen që është me cikël mensual pe ditës e parë të muajit. Ka se nuk po e den vendin kurrë. Po kjo është mdhëhebi, me sipas mendimit mdhëhebit. Me Mendimi i dytë është se ajo duhet në këtë rast me fillum me llogaritje që është me cikël mensual pe gjysmën e muajit, pra prej ditës së 15, qase kjo është më afër sesa fillimi i muajit. Pra është më afër më afër zakunit të saj që ka pas më herët Sëso fillimi i muajit, nga sa ajo e dinë që është diku nga gjysma e muajit, por nuk e dinë, a është 15 për shembull apo ditën e 17 apo ditën e 20, di këtu rreth. Dhe kjo është mendimi i saktë. Autori thotë kemen la'adate lahum wa la'temiz, njëjtë është sikur ai gruaja që nuk ka zakon apo nuk ka nuk mundet më të dallojë ngjyrën e xhakut, do të thotë nuk mundet më të dallojë këto dy lloje xhakut. Pra qëllimi është për fillestarën, e cila siç e dimë ajo nuk ka zakon të mhasëm prò filozofin e cilën nuk ka një zakon të mahshëm, edhe nuk i dallon, nuk nuk dallon, nuk e dallon ngjyrën e dy llojeve të gjakut, atëherë duhet që me marrë për bazë zakonin shumëçës së grave në fillimin të çdo muje. Po këto e përfitojnë për fjalët e autorit kur thotë që një veprë ndajë që nuk ka zakon të sa i mahshëm apo që nuk mund të me dalluë do të thonë ngjyrë dy llojeve të gjakut. Mirë po, çështam sa i përket Pra, kjo ishte Soj përket parime Vë përrejloj që i siel autori Si pas me dhehebët hambili E sakta në këto qështë E që i përmëra më lartë është Soj përket filestarës Atër gjakuj soj Logaritet që është gjakjim e syrasunit Për deri so Nuk vazhdojnë më rrejlë në shumicin e muajit Edhe nëse e kalon përstë më diqë Në që shëkim i përmenë në deri se të e kalon Pra, filestarëja prej Momentit, kër filanë, mirjedh, gjoku mesuracionë, aja logaritet, që është me cikil mesurall, edhe dohet musmu falë, dhe e risat pastrohet. Qërë thamë edhe nëse i kalan, pra për 5-10 ditë. Argumet për këtarëse, për të për të arse, vërtet Allahus, fërhan të allo, ka thonë, vëjse lune ka një lmehidh, kul hua edhen. Të pysin ata për të përmuishme të grave, ty thuaj është një nxenje pa pastërtisë, një n Kërdo që gjendit edhe egziston këtë gjak të gruaja, a e logarita që është edhen, pra është gjendje dëmshme e papastrë, e logarita që është hajlë, cikëllë mësëral, pa arësishtë a vjen pak apo shumë, pa, a vjen në kodë pakt apo ditë shumë ta. Edhe nësë është ma pak se 24 orë, apo nësë është ma shumë se 15 ditë. Po qështë ka mësi që asaj mi thonë ti, këtë rasë do të mësë më faljë, Ella musma ajëru, për shembull, kështu më radh një ditë në natë. Pastaj, kurse autori duhet me thot, me urdhënuar që më <coughs> mas në 24 orë shtuar më u fal, më u pastrua, më u fal. Pastaj kur të ndërpretë, ndërfitë gjaku, më u pastrua edhe një herë. Edhe me boka zva ajërimin. Po është e pamundur të, të pranohet kjo për arsye se kuptimi i kësaj është që ne po e detyrohemi ose po obligohemi ato që do thotë me kryt një të ndhurim dy herë. Gusel pra dyher. Pra në shëriat, në Allah, a dyetin gosel pra pastrim dy herë. Pa në shariatën e Allahu subhanahu taala nuk ka as ligj sik dispozita që ka ardhur dohom në tekstë. Prandaj adhurimet është obligim i kryer vetëm një herë, jo më shumë. Po pra nëse i themë ne krye edhe një herë se pastrohet një herë, ajo rrodhet një herë kemi biecë që me kryë do të thonë adhurimin dy herë. E nëse gjoku i gruas fillestare vazhdon me rjedh më shumë se Shumicin e mujet Atër kjo larit e që është më stihadha E dhe këto do të më këthy Prosparit e dalimi Me dalumes gjakot Në gjyres e gjakot të mësrason Dhe gjakot e stihadhas E nese nuk mundet me dalu Atër e për me, merë për bazë Pra zakonin që është Të gratë e familje sësaj Zakonin ço është të gratë të e gratë e familjes së saj ose sipas mendimit të autorit pra të gratë të zakonit që është shumë i sa grave. Po kjo është e saktë. Edhe do thot më e kuptueshme, më e qartë edhe me të më lehtë të punohet me të sesa ato që u përmenden deri tash prej shpërllij, shtjellime apo çelime të autorit. Dhe këto për, për sot po mjaftohen me kaq, inshallah në dersën e ardhshme do të flasim për atë gruaj që ka një zakon të të rregull cilë më së ra mirë po Ma së një kohë fillon më ju shtu, apo dhe thot fillon me ardhë ma herët se sa zakon isa i e kështu marad, apo i vjen ma vonë, për këta ishë Allah, dhe flasëm në derësën, arshëm Allah edhe me mirë, Allah o alim. Allahume sallim wa sallim ala alibina Muhammadu, ala alihi wa sahabihi e gjbehi.